Thank you. indarkeria simbolikoaz hitz egiten jarraituko dugu Mikel Mazkiararekin, berabi da soz arrazekeriako abokatuetako bat eta ba, indarkeria simbolikoa, bereziki, emakumeak pairatzen duen indarkeria simbolikoa hitz eingo dugu. Dakigunez, 2009ko urtean berritu zen ziurrez banago berdintasun legea, bertan indarkeri simbolikoa aipatzen da edo aintzat hartzen da. Egia esan, e, sistema Ba, ber, sistema osoa bermatzeko emakumeen eskubideak dago antolatuta, nire ustez... Ez dago, ez dago, azken feinean, ez antolatuta kontuan hartzeko indarkeri simboliko hau. Eh? Indarkeri simbolikoa, e, bai egia da, ba, bueno, esan asko ditu, esan... Nik a ber, aipatzen badugu edo adostatu egiten badugu indarkeri simbolikoa dela, ez indarkeri fisikoa, baizik eta ba psikologikolki e, kalte egiten dituzte esaldiak, txantajeak eta olako gauzak hori hartuta edo Adoztuta hori izan daiteke e, indarkeri simboliko motabat. E, indarkeriaren legea ez dago. Prestatuta e, indarkeri simboliko hori aurre egiteko. <hazitzen> <hazitzen> Aipalmenen bat edo gutxenez, aipalmenik ez dago? Oso zaia da, frogatzea. existitzen dala indarkeri simboliko hori hau da arazo haundiena. Ara zondiena hori da. Hau da, indarkeriaren legea kontuan hartzen du salaketa bat jarri nahi baduzu jaso dezulako tratutxarrak frogatu beharko duzu, noski jaso dezula tratutxarroiek, baina hori frogatzen da normalean txosten forense bateakin, baina txosten forense hori izaten da, ba, jaso dezula zuk fizikolki nolabai kalte bat. E, ezatea, jaso dezula txantaje bat, urte bateko txantaje bat, hori oso zaia da frogatzea. Oso zaia da. Ez dago prestatuta nolabai legea jasotzeko olako frogarik. E, eta nik esperientziagatik esango nuke egoera larrienak normalean izaten dira jasotzen dituzten olako txantajeak olako indarkeri simbolikoa bai, mm -hmm. azken finean eta, eta ez dut honekin e, aipatu nahi ba ez dula importanziarik, eh, noski e, golpe bat oso larria da bainean urte bat egunero e, tratu psikologiko bat jaso, hori Askos gogorrago da, eh? baina frogatzea oso komplikatua. Mm. E, atzerritartasun emakumeek badituzte, seguraski ezaugarri batzuk ere, ba, beste emakumeekin konparatuz bereziki e, indarkeri simboliko honen barruan. Eta adibide bat jarriko dizut askotan gertatu izan da, edo bentsanik ezagutu olako kasuak, hemen dauden bikoteak, e, bueno, azarratu dira, emakumea jaso ditut ratu baina semea labak bere herrialdean daude, adibide gisa. Eh? Eta semea labak daude e, gizonen e, amaren etxean edo bere gizonen ama zaindu, egiten du semea labak. Hor sortzen dira egoera oso komplikatuak gero salatzerakoan, zeren salatzen badu emakumea tratutxarrak, ondorioak ekartzen ditu bere herrialdean, hor daudela semea zaindu egiten dula gizon horren ama, eta hor sortzen dira txantaje batzuk eta presui batzuk Oso gogorrak, hori da indarkeri simboliko bat. Eh? Eta hori eh, nolabai eh, soluzioi bat eh, beri, eh, bilatzeko oso komplikatua ere. Mm -hmm. Oso komplikatua, ziren indarkeriaren legea ez dago prestatu. Takudeatzeko goerako lako situazioa. Mm -hmm. Argentinan aldiz, e, indarkerianen legian, hogeita segila gurenda lauro egitabos legiak, haintzat hartzen du indarkeria simbolikoa, eta bertan dio, indarkeria simbolikoa dela, ba, patroi estereotipatuen, mezuen, balioen ikonoen, edo ba, seinuen bidez e, reproduzitzen den donima, dominazioa, ezberdintasuna, edo diskriminazioa, erlazio sozialetan, emakumearen subordinazioa haintzat e, hartuta gizartean, Zuk uste duzu posibilea izango zela alako legerenba alako aintzat espen bat barneratzea Espainiako berdintasun legean. Eh oraindik falta zaigu urte asko area haieratzeko. Esaten dizute 2004ko legea dago montatuta indarkeri konkretu bat aurre egiteko eta da indarkeri fisiko bat, psikologikoa oraindik oraindik Ez, ez dugu e, kostatuko zaigu asko e, ailegatu puntu batera Frogatzeko indarkeri psikologiko bat dagoela Eta ja, indarkeri simboliko bat kontuan hartuta ba, bueno, Historiko elkidizein izan den diskribinazioa emakumena Keinua, pu, bueno, publizitatea eta, eta bar, eta bar ba, llegatu arte hori, oza, hori llegatu nahi duteza arau, araututa izateko lege batean hori dena ba, kostatuko da asko, hori gaude fenomeno moduan ez da eta hori atalean hori eh, gero pasatzeko arau batera eta esateko hau ez, au, ez da ez da bakarri existitzen dela baizik eta zigortu zi egin beharko dela. Uak asko dira urte asko. <laughs> urte asko. Orduan indarkeria simboliko, simbolikoa salatzea legean barnean iaia ezinezkoa da, ezta edo zer nolako prozedura egin beharko den. Ez da batalla perdida, ozea, eh, salatu, bai salatu daiteke, baina eh, frogat, frogatu eta jaso eh, erantzun bat, bez, mm -hmm. gaur egunez, egia esan. Zut dauk, soos arrazakerian lanean dihar duzula, indarkeria simboliko kasurik ikusi izan duzu. Bai, bai, zeren e, karo, indarkeri simboliko hori eramaten dugu ba, diskriminazioaren arlo batera ikusten dugu. egunero hor resistitzen dela e, indarkeri simboliko bat. Arlo laboraletan, gehien bat, e, arlo laboraletan, baldin bat zaude lan batean, Naiko eskubideri gabe, edo eskubideek oso bermatutak e, nola bai plano desberdina Bueno, ja, asieratik, egongo gozara, ja plano desberdin batean konparatuz ba, zuzara, azken finean, langile bat, eta gero izango duzu zure patroia, ez, nola bai esan da hola. E, baina eske lan bat e, egiten baduzu, ez duzula legalki, eh ba, behartutak edo e, bermatutak zure eskubideak ba, izango duzu posibilitate asko jasotzeko tratu bat diskriminatorio edo diskriminazioi arlo hortangia ja, barruan hau oso garbi ikusten da e, zera, etxeko lanak edo lan domestikoa hori egiten dituzten emakumeak geienak emakumeak dira ne? Atxarritarra izateagatik, ja, haberda lan bat, atxarritarra izan edo ez izan, ja zieratik dagola hor e, azimetria bat. Eh? Mm -hmm. Lan bat ez dagola oso bermatuta eskubideen aldetik, ja legalki. Eh? Baina, sartzen baduzu beste konponente bat, ez, eta dala, bauri, atxarritarrak direnak, E, bizango dute posibilitate keio nola bai jasotzeko indarkeri, simboliko hori paten e, baluioak bere herrildera, bere religiora, bere kulturari eta hori komentario bat gehi beste komentario bat eta Ola jarraian ba, noski azken finean bero e, hori jabukaren egiten du kalte bat eh, psikologiko elkin. Eta zuek, nola lan duzu indarkeria simbolikoa Sos arrazakarian? Bas saiatzen dugu, a ber, e, indarkeri simboliko horren e, ondorio, bueno, ez ondorioa, bezik, eta hori gehi, tratu ja txarra, bueno, tratu txarra diskriminazoi bat, argi garbi ikusten badugu, ez dala bakarri zen, esan ditutu, osea, orengaena etortzen bada emakume bat esanez ba, jasotzen dula tratutzar bat gure saiatuko gara empleadore horrekin hitzegin eta aztertu aber gertatzen den horrekin baina esaten badigu tratutzar bat jasotzen dula baina gehi edo gutxi kobratzen du edo ez dut, ez du bueno pos orduan ja den gaude ja beste atal batean horria da asunto bat, buzalaketa bat, bat jarri beharko dugula, juzgaduan, edo nun baiten, eta llegatu akordio batera empleadorekin. Bona bueno, ber, bilatu, saiatzen gara, bilatzea erreparazioi bat, erantzun bat. Eh? Ez da bakarrik kontuan jaso edo erregistratu kasu bat. Ez. Hori, hori balio du eh, zerbaitetarako, bueno, estadistikak jasotxeko, baina besterik ez. Eh? baina saiatu egiten dugula eh, ikertu, bai, ozua sea, ikerketak egin ondo dago, eta horrein dala gutxi egin dugu ikerketa ba, diskriminazioari buruz, onlako arlo, arlo laboral baina baita ere ez bakarri horrel ditu, ezeketako bueno, erantzun bat bilatu. Yes? Mm -hmm. Ikerketa hauek ze, ze ondorio a, atera dituzte? Eh, atera dituzten ondorioak tira... Eh, bai da gola, diskriminazioi gello, eh, artean autoktonak konparatuz, lan arlo konkretu honekin, eh, trabajo doméstico. Gero irregularrak direnak nolabai vulnerabilidade gello dituzte, eta posibilitate gehiago izango dute bai, jasotzeko olako tratutzar bat eh? orduan atxerritar bere egoera administratiboa eh, zerikusirik bai dauka gero eh, nola, kude, nola aurre egiteko eh, eraso diskriminatzaile diskriminatzaile aurrea noski irregularrak baldin bazau da berazkin finean ba Aguantatu egin behar duzu, edo eh, jaso beharko duzu, igualtratu bat, ezin dezula salatu, ba, nahi dezulako gero kontratu edo empleadore horren bitartez lan, lan baimen, eh, baimen bat lortu. Olako egoera bai egertatu bai, izan dira. Eta bai, horrean, ez da, oain zehazki ez daukate mendatuak, ez daukate horrean, eh, ez du, ikerketa baina, bueno, orokorrean bai saltzen dira eta egingo bagenun desberdintasun ba nazionalitatekin ba, ba, bai dago, kerrez baina gor desberdintasunak eta bai. magre biarrat nik jo jasotzen dituzte e, kopuru altuago bestea komparatu hm. bai. Bale ba, miga eskarnik egin Vale, ya se acercó ahí. ¡Ve, gira,